Такі люди заходили, наприклад, у друкарню і питали непевним голосом. «Може, потрібний коректор? Може, комівояжер? Може, агент? А може, посильний?» Дехто з них таки влаштовувався. Були це здебільшого комівояжери та агенти-рекламники. Захлинаючись словами, вони з нахабністю ярмаркового фокусника – Пропонували товари своєї фірми до кольору і вибору. Чоловічі, ультрамодерні галстуки, китайські шовки, приладдя для автоматичного ліплення вареників, японські фарфорові вироби, книги найрізноманітнішого формату змісту, рідину для виведення плям, косметику, меблі на виплату, ортопедичне взуття тощо». Менш спритних, яким не вдалося захопити місце агента фірми, можна було зустріти на рогах вулиць, обвішаних шнурками, дамською шовковою білизною, заполоччю, шовковими сітками, іспанськими гребенями, дитячими іграшками, дзеркальцями з портретами кінозірок на зворотній стороні. Бронкові треба було вчитись ще чотири роки в гімназії і ще чотири в університеті. Іншими словами, ще вісім років мусив би хлопець сушити голову різними аквами і вітами, для того, щоб пізніше ходити від хати до хати і продавати дамські рейтузи та підв'язки від грижі. До того хлопець щораз більше звикатиме до думки, що після закінчення його чекатиме панство. Павлина, коби здорова, втокмачувала йому ці дурниці відколи поступив у гімназію. Отже, після меду полин здаватиметься ще гіркішим. Не радячись цій справі з дружиною, виховання дочки належало б матері, а виховання сина – батькові. Завадка вирішив послати Бронка вчитись до друкарні, де сам колись проходив науку. До друкарні Зілінського, де тепер вів справи його син Леон. В глибині душі завадки, крім сентименту, жила ще й давня кривда, проте ні сентимент, ні кривда, а міркування чисто практичного характеру вирішили, чому саме в цю друкарню задумав завадка віддати сина на навчання. Справа в тому, що Леон Зелінський був членом організації власників друкарень, що договором зв'язана з профспілкою друкарів. Працювати в цій друкарні могли лише члени профспілки, отже вони були якоюсь мірою гарантовані від визиску і самовільного звільнення з роботи принципалу. А крім того, що найважливіше, члена профспілки на старості літ чекала пенсія, в чому Йосиф Завадка переконався на власному досвіді. Ця пенсія була чи не найбільшою гордістю Йосифа? Був гордий за свою організацію, як бувають горді діти за своїх батьків. Він, між іншим, розцінював цю пенсію і як нагороду за вірність своїй організації. Яка ж інша недержавна установа гарантуватиме пенсію його синові? Жодна. Отже, вирішено остаточно, що син піде слідами свого батька. Давненько не був Йосиф у друкарні Леона Зілінського. По-перше, не заходив туди, бо й досі не переставала муляти серце стара кривда. Коли б не та проклята війна, то друкарня так і залишилася б кооперативною. Скільки б разів не доводилось завадці проходити повз будинок друкарні, у нього завжди лишилось враження, ніби проходить повз батьківський дім, який неправдою попав у чужі руки. По-друге, не тягло завадку до друкарні Зілінського ще й тому, що тепер там майже нікого не було з колишньої Де Дехто не повернувся з війни, як от хоч би Микола. Ще дехто зовсім виїхав з нашого. Двоє пішло на пенсію, як і Завадка. Йосиф застав Леона в конторі, де він, як личило принципалові, розглядав якісь папері. Завадка здивувався зміню, яка відбувалася в Леонові. «Несміливий хлопчисько» який соромився навіть свого надмірного росту і тому в юності трохи сотулився, перетворився у гладкого, рожевощокого мужчину статечним голосом і поважною ходою. Помітивши у дверях контори колишнього робітника свого батька, молодий принципал підвівся йому назустріч. Ця дрібничка відразу якось прихильно настроїла Йосифа до сина Тадея Зілінського. Якщо в нього є совість хоч на макове зерно, то він займеться бронком, щоб трохи спокутувати гріх свого тата. Після короткого обміну привітаннями і взаємних гречних запитань про здоров'я, Леон, наче здогадавшись, з якою метою відвідав його заватка, відразу ж запропонував йому оглянути друкарню. Дійсно, чимало змін сталося тут з того часу, відколи Йосиф Завадка покинув своє місце за Реалом. Перш за все, друкарня розслалась територіально за рахунок двох квартир, де за часів Завадки жили осілі ковалі цигани з родинами. Тепер стіна, що відділяла друкарню від цих квартир, була розібрана, і в новому приміщенні розташовано наборний та палітурний цехи. Між цехами у малому пристінку був обладнаний душ – якого раніше теж не було. Тут, очевидно, колись містилась господарська комора. Приміщення було без вікон, каналізація працювала погано, бо з душової несло, як з клозета. Мабуть, хлопці забігали сюди не тільки, щоб помитись. Гігієна хотів поглузувати завадка, але Леон, засліплений досягненнями свого господарства, не вловив іронічного тону свого гостя. «Так-так, гігієна!» «І хай пан, пані Заватка зверне увагу на вентилятор, цо?» Вентилятор висів на стіні в найближчому цеху, як ікона, і, незважаючи на нестерпну задуху, не працював. Леон зауважив, що Заватка приглядається до недіючого вентилятора і поквапливо пояснив. «Він електричний, багато псяк рев з'їдає електрики». «Але хай пан, коханий пані Юзеф, не подумає випадково, боронь Боже, що це бутафорія, проше бардзо!» Він включив штепсель, і вентилятор справді запрацював. То, проше пана, у кооперативній друкарні могло бути повітря хоч сокеровішай. А що стосується приватника, то тут, проше пана, вже інспектор праці, довірена особа профспілки, «І чорт, і диявол! Так-так, пане Завадка! Завидувати не доводиться!» Найбільшою новиною, звичайно, була дуркарська машина, яка працювала без допомоги накладача. «Цо пан на то повіє, пані Завадка?» «Га, яка це полегкість в роботі, цо?» Завадці навинулись на язик гірке слово, але він так і не випустив його з рота. Хотілося сказати тому Чванькові, що його нова машина так сердечно виручає накладчиць, що аж безробітними їх робить. Грайфери в новій машині працювали з такою швидкістю, що ми готіли перед очима ніби телефонні стовпи під час їзди поїздом. Техніка вже без іронії видушує з себе завадка. Хоч Йосиф не подавав виду, але його вразив факт, що така технологічно досконала машина взагалі є в задрипаному нашому. Це свідчило про те, що за той час, поки він забавлявся конструюванням замків та ключів у своїй майстерні під повідкою, життя галопом помчало вперед. З другого боку, в його серці зароджувалось щось подібне до гордощів за сина – який працюватиме вже в більш технічно досконалому підприємстві, ніж його батько. Техніка, ще раз повторив Завадка. Леон гугняво засміявся. Завадка подивився на нього. Перед ним стояла людина, яка переступала вже межу першої молодості. Навколо очей ще не було зморщок, але повіки вже втратили свою юнацьку пружність. А ще прошу заглянути у ці двері. У невеличкій кімнаті, очевидно переробленій з кухні, бо в куточку приліпилась плита, а з ціни водопровідний кран, посередині стояла примітивна прес-машина і кам'яний столик. Решту обстановки доповнювали важкі полиці довкола стін, на яких на зразок книжок стояли пронумеровані кам'яні плити». Ці плити нагадали Йосифові єврейське кладовище, попри яке саме проходив по дорозі сюди. У приміщенні відсвіжуюче пахло скипидаром. Йосиф Завадка не дуже розумівся на літографії, бо якось не доволилось займатися цією справою. За кам'яним столом на низькому стільчику сидів молодий вузькоплечий хлопець, і жирною тушчю переносив рисунок на камінь. Рівне темне волосся спадало косичками на чоло і ніс, і він раз у раз хватсько закидав його. Леон продемонстрував перед заваткою цілу серію божих угодників, відбитих на цьому ось верстатику. Заватка схвально прицмокнув. Нічого не скажеш, з технічного боку робота була майже бездоганна. Зілінський невтомно гугнявив йому над вухом, наче зіпсований грамофон. Його літографський заклад, оця кімнатка і вже заклад, отримує замовлення мало не з усієї Східної Малопольщі. Леон щодо продукції має тільки одного серйозного конкурента в особі літографії монашого ордену отців Василіян у Жовкві. Але це, прошу пана, так би мовити, тільки технічна конкуренція. Бо відносно ринку збуту отці Васильяни йому не конкуренти. Братчики переважно промишляють світськими картинами. А він вирішив триматися святих. Так-так, святих. Він би хотів, щоб у шановного пана Завадки було стільки удач у житті, скільки на цьому верстаті відбито святих Миколаїв і Варвар. Йосиф Завадка – Слухає цю балаканину тільки одним вухом. Вся його увага зосередилась на одній думці, що раптово виникла, коли побачив хлопця над рисунком. Та ж такі самі штуки міг би втенати і його Бронко, якби трохи підучити його. При таких здібностях до малювання, які мав Бронко, Бахур міг би вибитись в неяби які майстриці її справи. А крім того, це теж не менш важливе, Професія літографа куди краща для здоров'я, ніж праця складача. Якщо Леон не пустодзвін, не хвалько, і підприємство його справді так розвивається, як він тут наплескав, то йому, мабуть, скоро доведеться поширити виробництво. Згодом можна б декому подумати, якщо не про крамничку на ринку, то бодай про рундук з святими образами – які, напевно, б мали збут під час ярмарків та відпустів. Друкар-пенсіонер, якому лікар і так рекомендує перебувати якомога більше на свіжому повітрі, міг би знайти для себе приємне заняття, торгуючи образами. З Йосифом заваткою сталося щось, чого з ним майже не бувало. Він до того замріявся, що не помітив, коли Леон перестав торг Зілінський поглядав на нього з усмішкою, повною золотих зубів. «Файно!» – схаменовся завадка, уже сердечно схильний до Леона, який перестав бути для нього сином шахрая і зрадника ідей робітничого класу, а перетворився в когось, хто міг допомогти йому вивезти його дитину в люди. «Файно, Леони!» – ніколи б я не подумав, що по смерті батька ти так витягнеш підприємство. Це, слухай мене, варто того, щоб випити гальбу пива. Підемо, Леоне, до Рузі. Я частою». Леон запротестував, метушливо хапаючи Йосифа за обидві руки, наче б він вже тут, у друкарні, збирався розплачувати за оте пиво. «Ні, ні, ні! Він просить пробачення у коганого пана Йосифа. Але він тут господар, і угощення – це його обов'язок. Якщо він прийде у гості до пана Юзефа на вулицю Черешневу, тоді, проше, дуже. він, Леон, сидітиме за столом, а пан Юзеф буде його угощати. Так, так, проше, пана. Стара не набагато змінилася з того часу, як завадка перестав тут бувати. В приміщенні, як і колись, пахло сумішю пригорілого жиру і прокислого пива. Було так само вогко, брудно, як і шість років тому. За шанквасом сиділа та сама шанкарка Рузя. Лише на ній деякою мірою позначився біг часу. Хоч ніби і залишились її чорні з рудавими полиском кучері та густа червона фарба на лиці, проте щоки вже здрябліли і обвисли колись бездоганний овал їх був непоправно попсований. На стіні, як і шість років тому, вусіли засиджені мухами промислове свідоцтво та паспорт Пілсуцького у рамках без скла. Справи в буфеті теж лишились незмінними. Той же полумисок з пересмаженою, аж чорною індичкою, той же оселедець з гарніром із засушеної Пожовтіло її, як солома цибулі. Навіть та сама плитка шоколаду Бранка з відбитками масних пальців на обгорці і бляшана коробка з червонозеленими змокрілими леденцями. І за столиками сиділа та сама за своїм соціальним станом публіка. Купці, маклери, робітники з друкарні Зелінського, перекупки, сторожі, шевці. Завадка, який вийшов з хати, не пообідавши, вже перший кухоль пива відчув не тільки у шлунку, а й у ногах. «Я хотів би, Леоне, ти слухай мене, віддати до тебе в науку свого сина. Ти що, не знаєш, що в мене син гімназист?» «Ні, слухай мене, ти дійсно не знаєш, що мій син закінчив нижчу гімназію з добрим свідоцтвом. «Що ти мене поздоровляєш?» «Що тут поздоровляти, коли ти щойно дізнався, що в мене син гімназист?» «Чотири роки вчив мій Бронко в гімназії, розумієш? Амо, амас, амат, чув!» Леон просить вибачення в пана Юзефа. Чомусь йому завжди здавалося, що в пана Юзефа вже одружені діти. «Як це одружені діти? Коли ж ті діти мали одружитись?» Та я ж оженився тільки в 10-му році. Що-то я мав собі дітей, ти слухай мене, авансом настарати чи як? А ти ж не знаєш, Леоне, як я женився. Хочеш, я розповім тобі цю історію. А було воно так. Повернувшись у наше після відбуття військової служби, Йосиф Завадка не застав матерів живих. Не стало тієї, що варила йому їсти, прибирала хату, прала білизну, гладила і латала одяг, заварювала чай з ялівцю, коли у нього боліло всередині, і ставила банки, коли простуджувався. Не стало тієї, що оживляла хату, яка стала без матері глухою і непривітною. Хтось із знайомих порадив йому одружитись з Павлиною. Сусіди сважкі... Підхопили цю думку і зайнялись цією справою. «Павлина», – приговорювали, – «дівчина порядна, не хоровита, бо це, Леоне, багато важить, коли жінка не хворіє, працьовита, ощадна. Заробила собі трохи грошенят і, кажуть, ніби носиться з думкою придбати собі містечко під хатину, щоб мати де на старість голову прихилити». Йосиф зацікавився. Не тому, Леоне, що він такий уже ласий був на оті зароблені гроші, а просто йому, хоч тигинь, потрібно було працьовитої, ощадної, господарної жінки в хаті. Коли представили йому Павлину, то він, признатись щиро, хоч вона може і не годиться говорити таке про шлюбну жінку, зробив кислу міну. Дівчина була «ніде правди, діти», Негарна, вища від нього, що на той час зачіпало його муську гідність. З надто довгим лицем і товстими губами. Ходила, тепер уже ні, але в молодості, коли ще мала багато невижитої сили, чисто по-чоловічому. Павлина відразу відчула, що не сподобалася женихові. Інша на її місці засмутилася, засоромилася, зникла б з очей і більше не показувалася б. А вона – ні. І за це Йосиф хвалить сьогодні свою жінку. А вже ж вміла дівка поборотись за своє щастя. Зрозумівши, що як жінка вона програла, підійшла Павлина до нього з іншого боку. Ніяковіючи і червоніючи, вона сказала йому, «Я знаю, яка я, але й те знаю, що красу на тарілці не крають, і що досі ніхто води з неї не напився. Я хочу, щоб ви побачили, що я вмію і можу. Дайте я наведу порядок у вашій хаті, а потім уже будете судити, яка з мене господиня. Як зварю вам, виперу, попрасую, тоді вже знатимете, що мені відповісти. Йосиф Завадка й досі не знає, чи павлина... Коли просилася в хату робити порядок, мала на думці тільки справність своїх рук чи ще щось. У всякому разі, того дня, коли Павлина увійшла в хату, він не ночував удома. Завадка правду говорить, бо який був би сенс Леоне по стількох роках говорити неправду? Саме в цей час нагодилась оказія у справах друкарні поїхати до Львова. А друкарня в той час була ще кооперативною. «Ех, Леоне, Леоне, хай Господь гріха не пам'ятає твоєму батькові!» «Я від'їжджаю на три дні з дому», – сказав він Павлині. «А ти господарюй. Коли повернусь, поговоримо. Якщо б не прийшли до згоди, то я тобі заплачу за страчений час і роботу. Не бійся, сиріцької кривди не захочу». Павлина була трохи наче розчарована. Але що він міг їй сказати? Обіцяти, що ожениться з нею? Якщо обіцяти, значить, треба було б дотримати слово. А звідки він міг знати наперед, як воно буде? Такий уже дурний характер у нього, Леоне, що коли раз дасть слово, то якби навіть здоров'ям заплатити, мусить додержати. Такий уже дурний характер у нього. Залишив він павлині на милу, вапно, на їжу тощо, а сам виїхав до Львова. Коли ж повернувся, треба сказати, що замість трьох днів він пробув там майже шість, то став перед власною хатою наче теля перед мальованими ворітьми. Коли її помазали, побілили, вікна помили, то стара хата наче випросталась і піднялась. Стежка від хвіртки до дверей була не тільки очищена від кропови, лободи та лопухів, а ще й золотим пісочком просипана. В палісаднику замість бур'янів цвіли, аби я такий здоровий був, Леоне, що цвіли, жовто-фіалкові братки. На вікнах красувались білі фіранки, і відразу стало видно, що в тій хаті орудує жіноча рука. Шибки у вікнах Леони були такі чисті, такі виглянцьовані, що можна було зачісуватись перед ними, як перед дзеркалом. Коли Йосиф наблизився до дверей, то перше, що впало йому у вічі, розчулило Як ти думаєш, Леоне, що? Цілий рік думатимеш і не вгадаєш, хлопче, це була витирачка для ніг. Розумієш, Леоне? Така витирачка була ще за життя мами, а потім її не стало, а тепер вона знову з'явилась. Що це за знак, га? Побілені стіни зробили те, що не тільки в хаті стало світліше, але й саме лице Павлини видалось йому тепер менш землистим. Стіл у кімнаті, як у велике свято, був застелений сніжно білою скатертиною. А на бильці крісла висів вичищений, вигладжений його святковий костюм. У кухні, яку тепер сміливо можна було прийняти і за кімнату, так було чисто та чепурно, пахло голубцями і підливою з грибів. Слухай мене, Леоне, звідки вона могла здогадатись, що саме голубці з оцією підливою – це його улюблена страва? Ота підлива, можна сказати, – остаточно і вирішила все. Йосиф хоч і надалі не зраджував перед дівчиною своїх дійсних намірів, бо, як то кажуть Леони, «Коневі не вір ззаду, псові спереду, а жінці ні ззаду, ні спереду». Проте скартав самого себе. «І якого дітька ще треба тобі?» Коли після вечері скочив по пиву, павлина помила посуд, попербирала в хаті і з вузликом у руці чекала на нього. Хотіла, чи, може, прикидалася, що хотіла піти. Тоді, Леоне, він сказав своє тверде слово. «Ти залишишся тут». Павлина не допитувалась багато, залишилась, а через три тижні була вже його законною дружиною. Отак він і оженився, Леоне, і не жалкує, Бог йому свідок, що не жалкує. Були в мене ще діти Леоне. Була Ольдзя і Левко, але дезентарія з'їла їх. Жінка, сам знаєш, мама хотіла врятувати їх від смерті, і от тоді заставила мій пай у твого тата. Даймо спокій, пані Юзефе, не біщикам у гробі. Хай спочивають собі з паном Богом. «Пан, пані Завадка, мав якусь справу до мене, чи може просто так? Я, перепрашам, прийшов відвідати сина старого друга». «Друга як друга, Леоне, лишім старі історії на боці. Я ще не скінчив тобі про свого Бронка. Хлопець закінчив з добрим свідоцтвом чотири класи гімназії. Не віриш?» «А чому, мав би я не вірити?» Ну, бо як не віриш, то я міг би показати тобі свідоцтво. Чотири класи гімназії, слухай мене, це щось вже значить. Але я придумав собі, на біса мені ота гімназія. Тепер, слухай мене, українській інтелігенції всюди замкнута дорога. Міг би ще напопавчитись. Але попам тепер, кажуть, заборонили женитись а я, слухай мене, не маю бажання на старість байструків бавити. Жартві набік, Клеоне, але я хотів би віддати до тебе в науку свого Бронка. Скажу тобі щиро, дуже вже мені сподобалася твоя літографія. Мій хлопець, знаєш, якби так трохи підучити його, міг би, о, багато зміг би в тому ділі. Здібний, бестія, до малювання кажу тобі, як не знаю що. «З ним не мав бити мороки. Це точно, Леоне? Ти знаєш мене, я хвалитись не вмію». «Так-так», – притакує Зелінський, акуратно обрізуючи ножем і притримуючи виделкою шматочок голландського сиру. «Я знав тебе, Леоне, ще хлопчиськом?» «Так-так». «Негарно поступив твій тато з нами. Ти повинен, слухай мене, хоч трохи направити гріх тата». «Говорім про живих, пане Завадка». «То я й веду для того, щоб заговорити про живих». «Як же буде з моїм бронком?» «Візьми його, слухай мене, до своєї літографії». «Хай би він трохи погрівся коло святих». «Ну що ж, Леоне, візьмеш його чи ні?» «Так-так». «Алло, пан Рудзю!» – гукає заохочений Завадка. Прошу на мій рахуночок пляшку шабашівки. Пане Юзефе, я тронків мішати не буду. То прошу панну Рудзю по пляшці портеру і пів кілограма маслин з бринзою. Нема маслин? Якщо нема, то хай панна Рузя зробить так, щоб вони були. А більше мене нічого не обходить. Прошу, Леоне, за твоє здоров'я. А що ти скажеш на це, що у хлопця чотири класи гімназійні. Так-так, мені потрібно інтелігентного хлопця. Літографія, коханий пане Юзефе. То вже інтелігентне заняття, так-так. Давай, панно, ще пошматкові індички, але вибирай, котрий менш пересмажений. Слухай мене, Леоне, я знаю, що там треба інтелігентних хлопців, таких, наприклад, як мій Бронко. Ще по одній пляшці, панно Рузю. Леон бере завадка за лікуть. Не поспішайте так, пані Завадка. Так-так, а так, вас і так на мене. Тут ще одна маленька формальність. Так-так, зовсім маленька формальність. А, слухаю тебе, Леоне, слухаю. Відзі пан, коханий пані Юзефе. Леон гладить рукою своє коліно, ніби собаку. Тут ще одна маленька формальність. Так-так, зовсім маленька. Я знаю, що ви старий соціаліст. Ти це добре знаєш, Леоне. До церкви ви не ходите. Як тобі сказати? Коли ховають когось з моїх знайомих, то завжди іду на панахиду. А так, з власної потреби, не заходжу в церкву. Що ні, то ні. Хіба раз на Великдень та раз на Різдво. І тут для святого спокою, вдого до жінці. Але до кінця не добуваю ніколи. Я лише те, що люблю пошанувати прадідівські традиції, розумієш мене, Леоне? От на Великдень через два одягаю святкове вбрання, і в ті дні скажу тобі «не працюю важко».